A 47. fejezet Bement tehát József, és jelentette a fáraónak, mondván, Atyám és testvéreim, a juhaik és marháik, és minden, ami van, megérkeztek Kánoán földjéről, és íme Gósem földjén vannak. És testvérei közül öt férfit odaállított a király elé, akiket ő megkérdezett, mi a foglalkozástok? Válaszolták, jó pásztorok vagyunk mi a te szolgáid és atyáink is. És mondták a fáraónak, vándorolni jöttünk a földre, mert nincs fű szolgáid nyájainak a súlyos éhinség miatt Kánoán földjén. És kérünk, parancsold meg, hogy mi a te szolgáid Gósem földjén legyünk. Mondta tehát a király Józsefnek, atyád és testvéreid eljöttek hozzád, Egyiptom földje a szemed előtt van, a legjobb helyen telepítsd le őket, és ad nekik Gósen földjét. Ha tudsz közöttük derék férfiakat, állítsd őket állataim felügyelőivé. Ezek után József bevezette atyát a királyhoz, és odaállította eléje. Jákob megáldotta a fáraót, és az megkérdezte tőle, Mennyi életed éveinek száma? Ő válaszolta, vándorlásom napjai százharminc évet tesznek ki, nem sok, és bajokkal teltek, és nem érik el atyáim napjait az ő vándorlásuk éveit. És megáldván a királyt kiment. József pedig atyának és testvéreinek a föld legjobb helyén adott Egyiptomban birtokot, Ramzes földjén, ahogy a fáraó megparancsolta. És táplálta őket, és atyának egész házát, eledelt adva kinek-kinek. Az egész földön nem volt kenyér, és az éhinség nagyon nyomasztotta a földet, és megviselte az éhinség Egyiptom földjét és Kánoán földjét. Innen összegyűjtött minden pénzt a gabona eladásáért, és a király kincstárába vitte. És amikor elfogyott a vásárló pénze, egész Egyiptom Józsefhez jött és mondta, adj nekünk kenyeret, miért halljunk meg a színed előtt, mert elfogyott a pénzünk. Ő válaszolta nekik, hozzátok ide az állataitokat, és élelmet adok értük, ha nincs pénzetek. Mikor oda vezették azokat, élelmet adott nekik a lovakért és juhokért, az ökrökért és szamarakért, és az állatokért gondoskodott róluk abban az évben. A következő esztendőben is jöttek és mondták neki, nem titkoljuk urunk előtt, hogy pénzünk elfogytával az állatok urunk tulajdonába mentek át, és nincs rejtve előtted, hogy a testünkön és a földünkön kívül nincs semmink. Miért halljunk meg hát a szemed láttára mi is, és a földünk is? Végy meg minket és földünket királyi szolgálatra, és adj vetőmagot, Nehogy földműves híján sivataggá váljék a föld. Megvette tehát József Egyiptom egész földjét, Mert az éhínség súlyossága miatt eladták mind a birtokaikat. A földet a fáraó tulajdonává tette, És az egész népet rabszolgájává Egyiptom egyik végétől a másikig. A papok földjét azonban nem vette meg, mert meghatározott ellátást élveztek a királytól, és ezért nem kellett eladniuk a birtokaikat. Mondta tehát József a népnek, íme, amint látjátok, titeket is, földeteket is a fáraó birtokol. Fogjátok a vetőmagot, és vessétek be a földeket, hogy gabonátok lehessen. Az ötöd részt a királynak fogjátok adni, A többi négy meghagyom nektek vetőmagul És eledelül családjaitoknak és gyermekeiteknek. Ők válaszolták, te megmentettél minket, Csak tekintsen ránk a mi urunk, És örömmel szolgálunk a királynak. Attól az időtől kezdve, mind a mai napig, Egyiptom egész földje, Ötödrésszel adózik a királyoknak. József tette ezt törvényé, kivéve a papi földet, ami szabad e kötelességtől. Izrael tehát Egyiptomban lakott, azaz Gósen földjén, és birtokolta azt, és növekedett, és nagyon megsokasodott. És Jákob Egyiptom földjén még 17 évig élt. Életének összes napjai 147 évet tettek ki. És amikor elközelget, hogy meglássa halála napját, hívta a fiát, Józsefet, és mondta neki, ha kegyelmet találtam a szemedben, tedd kezedet a csipőm alá, és tégy irgalmasságot és igazságot, hogy nem temetszel engem Egyiptomban, hanem atyáimmal fogok aludni, és elviszel engem e földről, és őseim sírboltjában helyezel el. József válaszolta neki, én megteszem, amit parancsoltál. Erre ő mondta, esküdj meg hát nekem. Miután ő megesküdött, Izrael leborult, és az ágy feje felé fordult.